Ini kita bincang sehingga makasih kemudian semua e, hajiat dan juga e, tahsinat adalah khadim kepada daruriah maksud sistem syariah ni dia dia mutasiqah dia tersusun tak akan ada tahsinat yang mana memusnahkan hajiat dan tak ada hajiat yang memusnahkan daruriah jadi tertib ahkam itu dia ada maratib al-amru tak sama keudukan dia Nahyun pun tidak sama rutbah Maknanya dia punya kekuatan larangan tu tak sama Larangan minah arat tak sama dengan larangan berzina. Walaupun dua-dua dua so besar ha? Larangan membunuh lebih besar lagi ha? Larangan merompok lebih besar daripada larangan mencuri Dua-dua larangan Tapi dia ada Meratib Dia panggil rutbah tunnahi tu ha? Berzinah <tuh> dua <tuh> besar Tapi berzina dengan Maharal lebih dua besar membunuh lebih dosa besar tapi membunuh di masjidil haram lebih dosa besar. Jadi ini di antara benda yang uh, dia merupakan satu orang kata apa uh, majaz yang sangat luas. Dan kedudukan ini akan membawa kepada uh, fiq al-mawazana, fiqul kepada, kepada fiqul mizan untuk kita menimbang. Semua kedudukan ini diletakkan dalam mizan yang yang sama. Dan begitu je kewajipan-kewajipan apa nama dia uh, sembahyang adalah yang paling besar. daripada puasa puasa lebih besar uh, berbanding ibadat yang lain begitu seterusnya begitu seterusnya. ini yang yang apa orang kata susah difahami oleh orang, orang biasa. kullu takmilatin falaha min haythu hiya takmilatun setiap mukammilah sama ada dia hajian ataupun dia tahsinat dia adalah syarat Diletakkan syarat minah itu takmila syarat, ialah jangan sampai kita menganggap dia sebagai takmilah akan membatalkan asal. Kalau kita letakkan, misalnya syarat untuk menjadi imam itu sebagai adalah, tiba-tiba imam tu wajib. Tidak ada sebagai mukammilah kepada imamah. Jangan sampai kita letakkan syarat itu sampai tidak lagi wajib kita bersama imam hata imam tu fasiq sekarang tidak ada imam level besar jangan sampai kita dok bergaduh tentang Allah tu membatalkan usul imamah begitu semayang dengan alasan kita meniti berat tentang apa desunat kita memilih imam yang yang baik akhirnya tak sembang tak sembang mahu ah. jangan sampai kita mencari saksi adil sampai tidak ada nikah kahwin Ha, ini aktibarat yang kita kena tahu dan, tapi sebenarnya yang tahu ni adalah mujtahid ni sebab orang awam dia tak dapat bezakan di antara arah mana yang lebih kuat dengan arahan mana yang lebih ringan oh, ya. misalnya halwat dia adalah haram tapi ada dibolehkan halwat dalam bab-bab tertentu, keselamatan penjagaan nyawa dan ya? yang tak diberikan kepada zina jadi ha? Zinah dalam keadaan macam pun tak boleh. Keadaan miskin, fakir, sampai tidak ada apa-apa pun tidak boleh berzina. Nah, kenapa murtad boleh pula? Rindah dengan mulut tapi bukan dengan hati. Nampak tak? Di sini dia ada marah. Tia. Yang ni boleh, juta boleh. Yang ni berbeza pula. Jadi di sini kita akan nampakkan sebagai marah. Tia. Mizan dia boleh lah setiap benda ada mizan mizan taharah tidak sama dengan mizan solah mizan zakat tak sama zakat 2.5% ha, kita infak kurang tapi pahala bertambah bilangan dia tiba tambahan berlaku tapi berlaku pengurangan berkat jadi setiap apa, apa dia benda dia ada mizan so ini yang pada dalam maqasid sama begitu aurat, aurat uh, paha tak sama dengan aurat muralladah aurat uh, paha pula tak sama dengan bawah, apa, apa dengan lutut setiap tu dia ada darajat dia mana yang paling besar adalah aurat muralladah dubur dan kubul diantara dubur dan kubul tu aurat yang lebih aglas ialah kubul sebab so, katalah ada pakaian yang dapat menutup pintu depan atau belakang dubur ke kubul ulama' lebih mentajah kubul sebabnya lebih aglah berbanding dhubuh maknanya dalam dua itu boleh ada mahrat ini di sini macam semayang tidak ada pakaian nak tinggal semayang ke? nak tinggal semayang semayang walaupun tak ada pakaian boleh salat u'uriyah nak tak ada wudu tidak ada ta'emum fagrit tahurai nak tinggal semayang ke? macam pun nak maknanya semayang jadi jangan sampai takmilah tu ya'ud bil asli bil usul dalam kaedah fatwa letakkan usul dulu usul sebagai satu asas lepas itu khilaf antara macam menutup aurat usul khilaf pada apa menutup paha aurat hari tu khilaf tapi jangan sampai membuka aurat tu jadi pun tak apa khilaf lah jadi khilaf bukan pada paha khilaf pada membuka aurat Eh, jadi isinya kita mesti sepakat muka aurat adalah haram. Aurat adalah haram. kemudian nak mentahdi auratnya mana tu tak apalah akhilah. riba tu haram. jadi nak mentukar riba tu kira lain tapi riba tak ada kita kata akhilah lah, tak boleh. so dalam waqtu fatwa kalau nak letak mesti kita letak dulu masalah usul selesaikan usul. mana kita sepakati. macam suka sekarang ni. Kita berkaitan tu, tak tahu yang mana usul, yang mana furuk. Oh, usul tu, sebabnya furuk, kita bahas. Macam perempuan, dia bentuk aurat je wajib, tapi kita, bagaimana aurat dia tu? Sekarang yang menjadi masalah, kita membuka aurat tu. Macam sekarang ni lah. Mereka menteri sukan komen jemua banyak kepada merapu. Kita tak ada Tengah apa politik Ini politik kadang-kadang Mewasakkan agama Lebih banyak daripada mem mem memperbaiki. Ini ba Baik dia uruskan Tentang politik uh, Saya melihat apabila Makin lama Orgi kita ni Defend orang Kita defend agama kita Daripada defend Pemimpin kita Hidup kita Seorang yang orgi Seorang defend Pemimpin, dia, pemimpin dia. Akhirnya Tak dapat apa pun tak asur, tak asur, mahluk setiap orang pada membekak kebenaran masing-masing, akhirnya dia tak dibekak pun dia orang kalau asal kita bekak agama kita sudah. pemimpin berlipi dah hilang dan dia tidak maksuh, dan kita pun tak apa. jadi itu yang saya rasa lebih dekat pada maqasib baik وَذَالِكَ تَعْلِيلَتْ pasal apa, tak boleh Anna كُلَّ تَقْلِيمَةٍ يُفْضِي اعتِبَارُهَا إِلَى رَفِّ أَصْلِهَا kerana semua takmilah yang yang membawa tiba-tiba maksudnya syariat menganggap dia sebagai satu takmilah dan apabila kita pegang dia sebagai kita maksudnya nak jaga juga takmilah tersebut membawa kepada رَغْضِ أَصْرِهَا فَلَا يَحْصَيحُ إِشْتِرَاطَهُ tak sah kita meletakkan dia sebagai syarat kita kena gugurkan dia macam horor ada horor yang yasir kalau kita jadikan horor yasir itu penipuan daripada asir dalam peniagaan tu, ketidak kepastian. Kalau kita letakkan syarat, walaupun dia sikit ada Tak meniaga kita, kita makan Buffet, ada sifat tu, mana kita Makan semua, kita bayar, mahal, tapi Kita tak makan semua, kadang-kadang benda tu Dah habis lah, tapi benda tu Besalah, orang kata Besar, kita beli baju, ada lah Benang tak, tak elok sikit, kita beli berah, ada berah Yang buruk sikit, kita beli rumah, ada lah Wire-wire yang ni sikit, tapi dia tidaklah membatalkan umum itu Sebab itu penipuan haram Tapi berlaku penipuan dalam perniagaan itu Dimaafkan Dengan beza tu Perniagaan yang berteraskan penipuan adalah haram Tapi perniagaan yang ada penipuan itu dimaafkan Sebab payahlah kalau kita nak kata dalam perniagaan ni Kadang kita tersilap promotion Kita testimoni jadi ini antara benda yang kita kena faham kalau kita nak target barang tu perfect, oh jenuh lah 99, 98 okey lah kita buat nasi lembut berkadang ada disana kekurangan kita apa dia, lauk kan lauk ni tak fahul kalau kita goreng ni kadang-kadang tak semua dapat sama ada yang dapat besar ada yang dapat kecil jadi orang yang hasil tu, hasil itu yang sedikit tu dimaafkan oleh syaraf kalau tak sebab apa boyok tak ada langsung. Sebab ia'udu bil-ibtal. Dia akan membawa kepada apa? Semua boyok terbatal. Hal ini kan ada. Hal ini kawahid yang kita kena tafkir. Yang ada dalam pemikiran faqih. Tak sah kalau kita anggap dia sebagai mukabilah. sebagai syarat. Sebab apa? Ada dua sebab. Dua li wajah ini. Anna fi ibtalil asli takmilah. Sebab yang pertama kita tersetuju. Kalau aslun terbatal, takmilah pun terbatal. Kalau sembahyang terbatal sah tak rokok kita. Sah tak kita punya bacaan Al-Fatihah? Tak sah. Sebab sembahyang dah batal daripada asus solat. Tu ia menyebabkan takmilah ni tidak kuat. Kalau takmilah ini hilang, jangan sampai aslul. Sebab itu kita dalam pemikiran syariah, cari dulu masalah usul. Usul syariah assolah, samaaya, apa? apa sebabnya tu al-amr dibina'rufan nahya aduh mungkara kita bergaduh isu yang baru ni apa? seorang nak pergi tangkap ke ot�, nak... Bitang. semua tu masalah tewrilon tapi kita kena sepakat dulu yang sepakat al-amr dibina'rufan amium al mungkara asul usul min usul usulul tasy�� rahmatan al alamin termasuk dalam apa dia al-amr -al dibina'rufan alam mungkara jangan sampai rahmat tak ada al-amr humans So, Ibn Taymiah kata apa? Rahmat ni kadang-kadang kerah Bukan rahmat tu tak ada lembut Macam doktor lah dia bedah Mana ke, mana lembut kerah Tapi orang tu sembuh So sebab tadi rahmat lah Bila pada waktunya, pada ahlinya Dan pada mengikut syaratnya Semua orang kata macam tu Tiba-tiba kita ubah rahmat tu kepada Makna yang lain pun Rahmat dia dia dia orang ada dia boleh duduk tempat lembut dia boleh tempat tu so, tapi kita tidak melihat kepada perbuatan, melihat kepada natij so kata ibtida yang dalam sisi-sisi syariah kadang-kadang syariah ni kirah tapi ubat seperti dia kata doktor yang merawat ubat masam mana ada ubat mana ubat semua pahit so fikrah kita sekarang ni kita banyak kepada itiba'ul it it ahwa bukan ittiba syari'ah sebab itu kita ni mesti mengemukakan syariah sebab syariah ni bukan maksud agama. Tapi orang dia takut sebab sebut syariah ni jadi agama. Syariah ni adalah satu manhajul hayat. Wal kullin wa minhaja. So, kita ada syariah uh, yang perlu kita terangkan kepada manusia. Inilah inilah uh, jalan yang mana semua orang dapat rahmat. Sebab syariah ni membawa rahmat. Membawa rahmat untuk semua. Lah. Contoh dia kawin apa rahmat dia sebutun nasab sebut nafkah daripada rumah daripada makan minum malbas matan itu ada ada rahmat ni makna rahmat tapi kita tak nampak sisi tu nilai rahmat kita nampak nilai kewajipan tapi pada ni kewajipan tu dia ada rahmatlah tapi rahmat ni dia tidak boleh duduk seorang-seorang tu dia mesti ada dia sudut larangan juga mana dia dia tidak boleh dalam keadaan kita ni hanya memberi kebaafan Kadang -kadang kena kena hukuman maka di sana ada ruang yang disebut sebagai ahkam wadaiyah ya betul dia tak ada dosa tapi dia mesti ada ta'zir ta misalnya orang gila tu dia rogol orang betul dia tak dosa tapi kena ada ta ta'zir atau takdip benda tu disebat supaya dia tahu dia salah tengok orang gila kita nak buat macam manalah apa maklumat yang kita boleh bagi pada dia? Budak-budak dan dah kan, kan di, dipukul eh, dengan cara yang dia ingat bukan pukul sakit. Pasal ni benda ni salah. Sebab budak-budak dia tak boleh kita nak guna bahasa bahasa psikologi dia nak faham apa. Dia tahu bila sebut hutan oh dia faham ni. Maknanya tapi bukan kita nak otak macam benda ada kita kena ada isyarat. Ini dalam uh, makna dalam emosi psikologi. Sebab tu dalam emosi psikologi kita apa manusia ni dia tak boleh hidup dengan rasamanya dia mesti encouragement and punishment so, kalau orang mengaji NLP pun macam juga ada manusia yang perlu ditakutkan ada manusia yang perlu di encourage kalau semua orang punya encouragementnya, mampus terus hidup kita tak apa, makan, ya. Tid -tid, tak ada apa, ubat ada. Ya. betul betul. tapi doktor yang tu lepas kenal tak apa, tapi sebelum kenal dia kata nanti, yang nak potong jadi orang tak jadi kawas dah makan betul tu yang syariah habis hancur kita menjadi iskaliah ya, kenapa kita menjadikan maqasid itu adalah segala-galanya tapi kita belajar kita kita nampak maqasid bukan seperti mana difahami zaman sekarang dan sebagai ulama ulama apa dia terlampau mubalalah mubalalah apa sebagai daripada ulama kita, daripada Marib dan seumpama yang mubalalah maknanya sampai segala-galanya maqasid oh dan tak ada di sana Ustaz dan tak ada fiqh di sana tapi kita di sini kita ajak maqasid mesti seimbang sebab tengok Maka si syatibi semua ada seimbang. Ada usul dia, ada fiqah. Dalam asy-syarah ni orang ngaji orang ngaji maqasid, tak ada fiqah dah. tu lagi la lingkup. Di anna takmilata ma'ama kammalathu ka sifat ma'u mausuf. Dia punya pembandingan dia pada takmilah ni, tahsinat ni bersama dengan hajiat ataupun daruriyat seperti sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf yang mana asalnya mana Firaun? Muhammad as-Sul. Rajin kemungkinan esok dia malah jadi Muhammad asli begitu kita baru riat itu adalah asli semua muhassinat daripada menutup aurat itu adalah sifat sebab itu bila sembang yang tak ada pakaian tak tak tak belum kita mengaji mantik kita akan falsafah so kita mengaji syariah kita akan mengajar maqas ok, cerita -cerita. kita tengok keadaan nahuah fa'idhaka'na i'tibaru sifati yu'adi ila iltifa'il mawsufi lazima min za' kita mengangkat sifat itu membawa kepada mengangkat mawsuf Muhammad dah batilah so dia tentu sifat dia pun batik. ikut sekali bila kita sebut Muhammad dah batilah sejak akai menyatakan sifat pun terangkat. Dia يقوم في zamanah ni dia يقوم في dia duduk pada zat. Zat tak ada dah. Macam kita sekarang ni warna, warna sifat ke apa? Warna sifat dia? Sifat. Warna sifat. Bila hilang zat, mana benda tu? Jangan ni merah ni, betul tak? Kalau syadat ni hilang, merah di mana? Nampak tak? So sekarang ni Apa nama dia... Merah ni adalah sifat, dia boleh duduk di mana-mana Bila hilang kain ni, merah pun hilang sekali Begitu dengan syariat Bila usul hilang Dia punya muhasinat dia hilang sekali So kita jangan sampai pertahan mahasinat ni sampai usul tak dijaga. Sebab tu kita melihat zaman sekarang ni kita bagi orang perempuan jadi pemimpin. Sebab so yang penting tu, imamah tu dulu. Pimpinan tu wujud. Ha, nanti dah nampak kuat sikit tak apa lah. Kita hotel lah yang mana mana kuat kuat. Tapi jangan sampai imamah tak ada. Nampak Ah ha, Ini di antara konsep syariah yang perlu kita tekankan. Jelas, jelas Hmm? ini semua mantiki fa bi'tiban takmilati ala hadha wajhi mu'addin ila adami i'tibariha Jadi kita menganggap at-tasmilah ini dia adalah sifat ha? dia adalah sifat kalau kita dia, menganggap dia sebagai satu benda yang kita kena pakai dia akan membawa kepada mu'addin ila adami i'tibariha jadi kita tidak akan menganggap dia sebagai satu sebahagian daripada syariah maka wahada muhalun la tasawwar sebab bagaimana kalau sifat masih ada usul tak ada <coughs> mana ada sifat ada usul tak ada tak boleh so kalau kita dah menganggap usul itu terangkat automatik sifat itu terangkat ha nah, ini imam bagaimana imam suyuk, apa imam apa dia syatibi nak mengemukakan di sana tahsinat tetap di bawah usulnya, dengan siapa angkat sampai eh? jadi usul jadi yang berlaku dalam pemikiran apa dia, zaman moden ni, awam punya pemikiran kadang-kadang kita meninggalkan usul kerana masalah masalah usul adalah beramal dengan sembahyang kunut tak ada kunut, semua muhasinat ha, semua muhasinat kiraat Jahriyah, kira asyria, ah, mupas. Uhuah Islamnya usul. Tapi kalau kita jadikan mupasina sampai ibutal makna uhuah. Yang agung dibutal. Habib kadu saya masalah ni nama. Ini, nah, ini diantara kesilapan kita.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 puasa macam mana, niat tu di waktu malam ke, di waktu siang ke, itu semua adalah orang kata apa uh, bukan milat dia tapi aslun dia mesti al imsak al-mufattirat daripada tabib fajar sampai tenggelam matahari, itu dia punya aslun tak ada khilas dalam tu makna tak ada khilas dalam perkara puasa daripada apa dari, tabib fajar sampai tenggelam matahari jadi siapa yang buka waktu siang, batas pada malam dia boleh buat apa saja. Cuma di sana ada benda muhassinat dia. Sahur pukul berapa, buka puasa pukul berapa, saya ada imsak. Lah, lah, lah. So uh, pemakhlah syariah yang dia dia membawa kepada kita ni berinteraksi dengan setiap akad dengan mizan khas. Ini mizan daruri. Ini mizan hajiat. ini mizan jelah dia berat-beratlah lalu kitab muwaffaqah ni kitab yang azim kitab yang sangat awek sebab dia membicarakan tentang DNA syariah kalau kita mengaji biologi penuh kita mengaji sains tanda tiga okey lagi tapi dia masuk biologi ni daripada DNA tu pun dah ada dia punya empat DNA ada empat analisa dia apa dia punya anak nasa Ingat nak sebut tak payah. Strogen, okay. dia ada empat dah tu. Agenin. Agenin. Mula dua hari. Oh, ana ada, ada yang bahan tu. Ana tulis yang tu, tak apa eh. Tulis tu lah. Protein. Protein usus ada, ada, ada usul, usul jalaman tu. Sebenarnya ada tiga dan lima. Lima, tu, empat tu. tu. So, masa tu apa eh lah, masa mentang. Habis bye bye lah. Baik ha ni istilah biologi sebab dia pakai bahasa Inggeris dia apa dia greek greek memang istilah. Haja oponya syariah ni sama dengan anggota badan manusia dia ada DNA dia. Dia ada kalau kita susun tak jadi cacat jadi khalal. Kalau pada manusia tu kita ubah kromosom dia jadi tak tujuh cacat. Syariah begitu kalau kita tak ikut misalnya kita takdimkan eh, apa, tahsinah ke atas hajjat dan ke atas ghurab kosong. Jadi patas bayar ni. Tak ada wuduk. Ha. Mesas sembang dia, sembang dia ada aslun, usul. 40 30 50 40 orang, 10 orang tu tahsinah. Kalau tak boleh pergi 40 orang, kita pergi ambil kau 12 orang ah. Maliki 12 orang alafi tiga belah nampak tak? jadi akhirnya sembilan Jumaat tu ada lah dah fikir kita tak murah tu tak curi 40 orang tak sembilan lah kalau kita duduk kampung tu 20 tahun 20 tahun tak Jumaat dia akan yaudu bil maknanya dia, 10 tahun tak ada Jumaat oh iya lah jadi Quran sebut iya nujel salatimiyah bin ju'afas ja ahli Allah itu asalun. Sebab itu kita kena tahu dulu usul dalam syarahan ada usul yang begitu banyak. Maka yang menjadi perkhilaf kepada muhasina itu sebenarnya Ujah yang kedua. An laukadarna takdiron an al maslahat taqmiliyata. Kalau kita suka betul betul, Bahawa saya maslahat <tutup> taqmiliah. Tafsiru maafawat al maslah al asliyah lakana husulul asliya awla lima bainahuma min atfafud kalau kita bandingkan buat satu perbandingan takdir maslahah takmiliyah ni dia duduk sama dengan dia akan terhasil dengan hilangnya masalah asliyah kalau kada macam tu lebih baik kita pertahankan usul karena ada kata lakana al usul, usulul asliyati awla tapi awla lagi alasannya lima bainahuma min atfafud Kada dua-dua ni ada perbezaan yang kuat. Misalnya kahwin diletakkan saksi iaitu dua orang dan wali. Baik. Kalau orang buat tu kahwin misalnya dia ikut mazhab Hanafi, tak ada wali. Tapi kahwin itu aslul. Daripada kita biar depa berzina disebabkan kita ada pertahan wilayah tu sebagai satu syarat, depa depa kahwin tanpa wali. Ini dalam keadaan tu tentulah bila ada ta'arud, bila tidak ada tidak ada ta'arud macam Malaysia, ada apa? apa semua ada lengkap. Ini dalam negara apa nama dia apa dia gharbiyah. Jadi ini di antara benda yang uh, kita kena faham bahawasanya setiap ahkam hatta dalam sembahyang tu sendiri dia ada wujub, hajat dan juga tahsinat. Macam berdiri dekat Superman. Baik. Wa bayanu dhalika. Ah yang ini kita nampak lagi di, penjelasan di antara dua isu ni. Dua contoh ni ataupun kepada uh, pada isu ni. Anna hafzal muhjah. Kita menjaga nyawa. Muhjah maksudnya roh. Menjaga roh. Muhimun kulliyun. Adalah satu kepentingan prinsip world. Semua orang sepakat jaga nyawa. mereka ni tak tahu kat saya pun tak tahu apa isu sebenarnya. Uh, isu apa? apa Ke arah uh, mungkin segi teknikal lah tapi sebenarnya benda tu semua main pada barat barat ni punya picak punya teruk tapi dia pun lah sampai ingin mengguruhkan kisos alasan mereka ialah kalau kita ada apa kisos pada penjenayah siapa nak jaga anak mereka Alhamdulillah cuma di Malaysia kita yang kita faham dia tu dia bukan nak buat kisos cuma dia nak uh, susun balik uh, yang tu tak, tak ada masalah kalau kita akibar dari sudut prosedur mandatory tu makna tak boleh ada rung rungian di sana lah Sebab semua mandatory tu Daripada peringkat dada, uh, apa, peringkat dada semua tu Ta'zirat takzir bil qatri, sias asyar ayah Yang tu kita boleh ubah Cuma penerangan kena jelas lah bila buat macam tu Terkeluan berlaku Kita nak buang Kisos ke Orang yang buruk-buruk tu pun hanya kepada peringkat dada ha, So itu benda, perlu jelasan sebab kita ni Musykilah kita orang Islam ni rukar terkesan dengan tekanan barat kalau barat tak kata apa, kita tak kata apa barat kata kita pun kena terpaksa lah sana, korang sini, tak so kita tidak ada masa untuk perbekiah cara betul so kita mesti olah uh, pada pembunuhan ini mengikut syariah kemudian kita bandingkan dengan apa nama dia, undang-undang uh, buatan ini, ni, manusia yang mana Uh, ...tidak bercanggah dengan syariah Sebab tu aslun, khisus aslun Khisus adalah hmm. uh, Cuma tekniknya tu kita boleh bahas uh, Ini kaedah yang Imam Shatibah ajak Kemudian kita selesai bila masalah aslun Tapi kita duduk Pergi ke arah yang uh, ni tak tahu lagi yang mana aslun, yang mana furuk uh, Jadi, semua dalam. Dalam Dan jenayah, jenayah rogol, rogol jenayah usak Tak aslun Cuma, kita bentuk hukuman tu dah macam mana? Macam hukuman sebab berpensinah lah. Aslul. Aslul. Cuma teknikal lah, nak buat depan orang maikah, nak buat tutup -tu. Itu masalah muhasinah. Nampak lah. Sebab tu kita bincang yang sebab tu dulu. Macam masalah sebab Tapi kita dah bincang bergaduh, isu duduk luar tak Mana benda tu termasuk dalam muhasinah sebab kan misai orang tak ada yang ada penyebab dah sah apa dah hukuman tu orang ada penyebab dah orang tak ada sahlah sebatang tu sah orang ada penyebab tak, tak ada tak ada apa, -apa. jadi penyebab dia aslun syuhud wala wala shaibatan min apa min mukminin itu adalah muhasinat dia wajib wajib tetapi ketiadaan dia tidak mengangkat tidak mengangkat asrut al-jaldi itu nampak? boleh nampak pemikiran ini masyarakat saya dah boleh nampak dah lah ini cara ini hak-hak cara macam mana mujtahid berfikir kita mengaji sekolah rendah, semenengah, universiti, paket negeri itu semua level uh, dia panggil pengenalan introduction tapi Syatibi diajak level sangat tinggi. Mula membahas DNA ilmu syariah. Dan sebaik kau orang baca kitab Syatibi ni, dia baca tiga bahagian ditutup lah. Syatibi cerita apa nak ya? Betul tak? Ya? Kalau kita interview ramai depa tak nampak hasil apa bila kita tu. Satu, orang moden baca kepada kitab moden. Tak jadi nampak Maqasid baru nampak sekejap lah, baca Ibn asyur, punya sikit Baca Rais Sunni dia sikit eh, Kita bolehlah satu interview, apa pandangan tak nak mahu fikir? Oh panjang, meleret, tak ada apa, -apa. Oh, Tak tahu kat mana dia cerita apa, tak faham ah, Sebab Imam Shah tu dia telah sampai kepada pengkat Orang kata pemikiran falsafah syariah yang begitu eh, dia, dia, dia, dia tidak menceritakan tahap masa masa orang yang dah baca kita ni mesti ada persediaan yang kuat dia mesti menguasai usufik Kemudian dia ada fik uh, yang lengkap banyak benda yang dia mesti ada lah baru dia baca seronok wa hifdhul <tos> mustahsanun menjaga maruah adalah tahsinat fahurmatin najasatu hifdhanil muru'at diharamkan makan benda najis kerana menjaga muruah ni kira biasa tapi bila ada masalah nyawa wa ijraan li ahliha min hasinat adat dan kita bawa isu ni kepada orang yang menjaga maruah ni sebahagian daripada mahasinal adat budaya-budaya yang baik sebab adat ni semuanya adalah tahsinat kita duduk makan makan tangan kanan kemudian basuh tangan semua mahasinal adat budaya yang baik Lepas tu kita bukan bincang masalah makan garpu atau makan tangan Kita bincang tentang masalah tangan kanan atau tangan kiri Sebab ni wasilah aja. Nabi makan tangan kanan sebab makan roti Kalau kita makan laksa Lepas tu Imam Ibnu Qudamah lehurai Sunnah ni kanan lah. Tapi cara pemakanan tu ikut pada jenis makanan Jadi kalau kita makan laksa, macam mana kita nak makan dengan tangan? Terus tentu kita makan sudu. Tapi kita bahas isu sudu. Dulu lah. Sudu dengan tangan ni. Orang kata makan sudu, saya kula. Ha? Chopstick. Ha, ha. Sebab dia tidak, dia tidak dapat membezakan. Ini, mimahat asiri, adab. Adab kata elok. Ada. Betul tu, Subhanallah, Rahimallah, Syahatibi ni, dia bawa kita kepada pemikiran yang kita akan, dia bagi kata-kata yang kita akan sendiri eksplor dunia mahasinat adat. Apakah mahasinat adat yang ada di Malaysia? Apa murad ada daripada Malaysia? Ini diantara, apa nama dia? Perkara yang kita kena picak panjang. Siapa yang rajin dia picak hari ini? Selain sejam? Tengok apa? Tengok apa? sebab Ibn Shatibi dia beri contoh di zaman dia kita kena beri contoh di zaman kita yang atiqat kita mustahil syariah ni bawa kepada berlawanan kita nak rahmat syariah bawa kepada dhidhihal kalau bawa kepada kezaliman itu muskilah kita kita sebagai pelaksana bukan syariah kita suka kepada keadilan tiba-tiba syariah adil itu bukan syariah itu kita sendiri kita suka kepada hikmah tiba-tiba tidak ada hikmah semua dia fokus fokus makna dia tak ada dalil sihir tidak ada faktor benda main real. kita nak benda tu ada masalah tiba-tiba orang mafsadah eh makin ikut syariah makin teruk makna dia bukan syariah tu itu itu orang salah guna syariah syariah bersih daripada semua sifat-sifat adad sifat yang berlawanan dengan kehendak syariah caji lah cipta kita cari satu isu dan kita masukkan elemen empat tadi maslahah, rahmat, hikmah dan juga apa uh, panggil apa rahmah masukkan elemen syariah dengan kes yang orang kata yang ini tidak ada rahmah dan kita cuba buat satu penilaian dari sudut rahmah ada hak dan kewajipan bila kita dapat hak, kita kena ada kewajipan bila kita ada kewajipan, kita kena ada hak tak boleh saya dapat hak saya, tak ada kewajipan di sekalian kita sekarang ni, macam liberal, mereka tentu hak. Bila kita tanya, apa kewajipan kamu terhadap agama kamu? Mereka tahu tak ada kewajipan. Mana boleh begitu? Mana sistem adil begitu? Mereka menentu hak ke adilat. Ya, tak apa kita bagi. Tapi apa kewajipan kamu? Tak ada negara, tak ada masyarakat. Jadi kamu mesti bertanggungjawab di atas kalimah kamu. Kamu menyeru kepada kemungkaran, kamu mesti bertanggungjawab. Tiba-tiba kata apa? Ah, tu ada muhiman. Allah SWT setiap kewajipan, mesti ada hak dan setiap hak harus ada kewajipan, dia tak boleh hilang misal contoh, saya bagi duit untuk beli barang itu hak kepada penjual apa kewajipan dia dia bagi barang saja, tiba-tiba dia kata, saya dah hak dapat duit beli barang saya tak ya? itu benda mizan maddi mak menjadi juga mak menjadi juga isteri bagi ketaatan kepada kita kita bagi rumah kepada dia Tiba-tiba dia beri rumah tak payahlah, cari sendiri, makan minum cari sendiri. Sebaliknya, suami bagi rumah, bagi makan minum, isteri takut tahan. Dia kata, Mu wajib Iba pun nak beli rumah dia. Bunyi <Sessizia> pun. Begitu ya, kerajaan dia ada hak, dia ada kewajipan. Kita ada hak, kita ada kewajipan. Dia. Bila berlaku halal, bila berlaku kecatan, dia berlakulah ada revolusi, ada, ada, ada, ada, ada, ada. ada maka kita benuh dalam dua bentuk iaitu pengharaman kezaliman kepada pekerjaan dan pengharaman buruh daripada rakyat, permontakan kepada rakyat so, mesti ke, tak boleh bunuh rakyat sebenarnya kenapa, dan rakyat tak boleh, angkat terjatuh kalau tak seimbang, mahal bihidah korang kata, eh, pekerjaan tembok rakyat kemudian, rakyat tak di defend mustahil syari'ah ni dia ada mizan dia eh? mizan mauzud yang seimah fa in idda'ati dharurah apabila ada darurah ila ihya al-mujah untuk menghidupkan nyawa bitanawulil najas dengan kita makan benda najis lakanna kana tanawuluhu aula makan najis itu lebih aula waktu kita haruskan penggunaan khinzir kita haruskan Uh, tulang babi untuk hidup masyarakat duduk bikin haram lagi vaksin pun bergaduh kesemua itu hafzul, ah. eh, hafzul muhjah sebab kita tahun 2011 bila kita buat vaksin tak ada dah begok dah tak ada dah apa nama dia dipanggil panggil apa pangkat cacar 2011 zero di Malaysia ada lah, balik sebab orang Malaysia main 2011 kuasa ini menunjukkan bahawasanya vaksin itu menjaga insan itu sendiri tapi siapa sekarang tak selesai semua saya masih dengan tulisan makanan sunnah vaksin tu lah sunnah sunnah tu adalah hafzul muhjah nak ambil apa nama dia, dipanggil apa apa tu saudar, ambil, tak ada salah, kita pun tak lah. tapi vaksin wajib ambil. Lepas negara-negara Afrika yang tak ambil vaksin Peratus penyakit mental Cacar Begur oh, Di India, di Afrika Malaysia ni sebab kita vaksin ecik, -ecik dah wajib lah Yang tak kena tu selamat lah Bukan makna tak ambil tu Kena terweh Tapi terdedah Lepas kita sebut terdedah Macam kita pergi highway Kita tak nak jantas jen Terdedah kepada insiden Tapi orang ramai orang selamat je atas tu Tapi kalau kena terpanting berbanding duit terjantah tak terdedah kepada insiden kita laluan jantah, tuladlah, insyaAllah selamat 99% malingkan lori langgar jantah itu habis lah atau jantah tu main tiba-tiba, untung tapi orang yang tak ambil vaksin tu ibarat dia setiap Allah melintas jalan yang besar, highway, tanpa jantah oh masa tu orang maki dia semua dah, bodoh, sungguh je keluar, nampak? dia terdedah sebab orang nak sama nyawa dia, dia pergi lintah macam tu begitu lah orang kata kepada orang tak boleh paksa bodoh lah Paul, sebab apa? sebab orang yang mengaji medik dia tahu betapa banyaknya musuh-musuh dua orang ni boleh masuk dalam badan orang tu sebab badan kita ni dia ada tentera dia dia ada mudafi' dia antibody tu bila antibody tak diperkasakan kuman ni semua ada, kita ada kuman ni kudia keliling So, budak-budak, macam kita nak pergi Mekah, lepas-lepas kajian wajib kita ambil suntikan. Sebab nak defend ini, kita. Tengok orang engkar pula, dia kata di Mekah, tak ada apa. Oh, sudah, sudah. <laughs> Mekah tak ada apa, tapi orang yang ada di Mekah tu ada. Mekah berkat lah. Tapi orang yang ada di situ jangkit. So, tengok macam mana Mekah si dia ajak kita secara fikrah. Ha, fikrah mizan yang sangat sahih. وَكَذَلِكَ أَصْلُ الْبَيْعِ ضَرُورِيُونَ Begitu juga aslu mu'amalat. Sekarang ni bank. Ha? Sekarang ni bank sangat penting. Biar Lah, kau dia duk pasang eh. Ley ULP tu pun nak kena bincang. Melayu ni apa? Tak kemilat apa. Kita kena bertahanlah. Selagi mana tidak membantah ke Islam, kita bertahan. Tapi dalam Melayu dah membantah ke Islam, tapi salah okeylah. Ha, semua tak ada benda keamanan kita. Wa kadzalika asl bay' ad-daruriyyun wa man'ul gharari wal jahalati mukammil Tengok dia kata apa, boyok asur atau hajiyun, menghalang orang penipuan dan jahat lah. tak tahu harga berapa. Sebab tu kita tengok, bila kita meniaga, macam ni, tak apa kita meniaga tu. Mesti bergaduh sampai tu. Sebab tu kita nambahkan kontrak, kontrak maksud kita nak buat pos. Kalau kita pi bank, jelah semua. Tak ada lah, tak apa main masuk, deposit tu tak apa, tak kira lah, mana boleh. Tapi berniaga kan kawan macam tu. Tak apa kita jadi berniaga dulu. Nanti untung tu kira lagi. Bila kira lagi tu, dia berada dulu. Sebab lepas kita berniaga, ada yang raja lebih, ada yang malas. Bila, masak apa, apa dapat sikit lah. Dapat sama, dia tidur lah. Hal dah mula. Sebab tu, ke, eh, berniagaan perlu ada kontrak tu. Lho. Walaupun kata tidak ada kontrak, kita kena beri pada uruf lah. Sama ada muzharamah atau musyarakah. Orang layu ni punya malu nak sebut Untuk nak, nak se punya malu nak sebut harga Sampai dia Dia punya sel Lepas tu kita Sebuah harga Keput Cartesian Orang nak tolak nak tu kira ni Dia orang tu Jadi akhirnya kita yang kenal Semua orang mahu, saudara, tak mahu sebab tak mahu sebab Sebut dulu Lepas tu kita runding kita boleh Kita boleh runding Kita boleh nego Sebab apa? Benda itu tu ada dalam mukam sebab tu harga boleh berubah kita sewa rumah kita boleh ada benchmark berubah tahun kedua ada harga, ada harga sebab dia mukam tapi ijarah tu asal ni apa? hanya kuna makluman, mesti ada maklum tak boleh kita sewa tak apalah duduk dulu nanti kita kira sebab tu bila makanan, dia kena kira di antara benda yang diperputuri di restoran kadang-kadang tu biar ada harga ni kita makan dulu jadi tak puas. Dan ni kira mahal. Kalau mahal kita marah, kalau murah kita sombong. Tapi orang dia. Ni mamaklah dia semua kita makan tu. Tak payah 3.00. Apa nak kiralah. Dia tak kira. Tapi kita halal lah. Tapi cara ni tak betul. Sebab makanan ni dia payah sebab dia tidak ada kiraan. Dia mana dia bahan mentah tu berharga tapi makanan tak ada berharga. Naik lima naik lima kalau jual ni si goreng tapi kalau yang jadi campur, haa dia boleh lah kalau kita pun tak tahu harga apa hari-hari berubah. berubah itu kesempatan jual makanan campur. ni tapi kalau jual ni si goreng takkan hari ni menu nak harik lima esok tu jual harik lima pula lalu untung tak banyak lalu orang jual western, western untung banyak western dia akan untung lima belas harik atas kalau jual cekotiaw untung sohid sohid sohid sebab dia mentah dia kata goreng dia jadi lahir lah tapi kita berudar tu, apa-apa-apa. Iban-imban apa -apa. untung saya semua. Kalau kita jual satu-satunya pun baru 200. Tapi Western, kita dapat 10 orang. atau kata kalau kita untung, untung 15 lah, kita ada daging. 15, dapat 20 orang, kita lah. Lepas tu, orang sekarang ni jual steak. Di mana pun dia akan jual benda-benda yang bersifat Western. Sebab apa? Benda tu untung banyak. Tapi kalau jual alam Melayu, jual yang saya lemak, lagi orang pergi. Tak boleh. Betul, tu, apa kesudahannya, jual dari selama, apa pun tak ada. Telok, potong sikit, kacah. Kami boleh tinggalkan kepala. <laughs> sebab dia untung pun Tapi tak betul macam tu, tak betul. Ha, cuma kita, sebab tu kita kena ada, ada panggil apa, BNP, apa kita tengok, kepada nilai apa semua tu, kita boleh tetapkan kaedah harga kita. Harga yang sederhana, tak tinggi sangat sebab apa, kita boleh dapat untung lebih Kuantiti. Uh, kuantiti. Tapi benda ni kena rajin niaga ni kena rajin bukan jumpa pomo. Pi jumpa pomo tak jadi kita jumpa pomo. Tu orang berasihlah, pemikatlah, po po po po semua tu. Sai. Wala ishtarat nafsu al-gharar, nafyu al-gharari jumlatan lan babul bai'. Kalau kita syaratkan mutlak gharar tak ada lans sahama babu ataupun lan-sadda, lan-hasama, lan-sadda lan-hasama ni maksudnya, lan-sadda tertutuplah periagaan Lepas tu dalam bank kita ni, kita kena tahu lah kadang-kadang ada sedikit kekecohan, tu biasa kita beli rumah kita ni kadang-kadang ter terlampau perfect kita buka dulu semua lah cuba kita jual ni, apa tu tak? jadi tapi kadar tu, dia panggil gharo yassir 2%, 3%, 4% jadi benda tu biasa lah dalam semua ada orang kita sebagai penyanyi Kita menyanyi, ada orang dah Mungkin suara sumbang sikit Kita nak baik ijarah, tiba-tiba sumbah Kasih-sikit tak apa, tapi sumbang banyak sangat Haa, tu teruk sangat tu ha, Itu di antara benda yang kita kenal Kita kena tahu وَمَنَعُوا الْغَرَى وَجَهْ مُكَمِّلْ وَكَدَرِكَ الْإِجَارَةُ ضَرُّرِيَةُ Ataupun حَجِيَةُنْ أو حَجِيَةُنْ Tengok balik atibarat Ijarah yang menjadi satu sistem apa beza uh, dengan bayak-bayak ni, bayak al-asyia. Kita jual barang dan manfaat. Ijarah bayak al-manafak. Jual, jual hanya jual manfaat. Ah. Jual manfaat. Ah. Khidmat. Tapi barang masih kekal milik pemiliknya. Okey. Jadi, ijarah ni satu sistem yang mana kita nak guna manfaat ah, kita tak mau barang. dan dia satu sistem yang sangat bagus kerana dia, dia, dia memberikan kita ni macam kita sewa hotel kita ni, takkan kita nak pergi 2-3 hari main ke nak beli rumah jadi tu kita istikjah, kita akan sewa tapi kita dapat manfaat jadi so, ini di antara gerakan ekonomi yang kita dapat diantara ujrah keuntungan dan kita boleh gerakan ijarah kepada ijarah, sewa ke atas sewa bila kita tak ada sumber modal talisalah sistem tu dapat menghasilkan uang kita sewa bilik kita sewa bilik-bilik kita sewa satu rumah kita sewa bilik kepada kawan-kawan dapatlah satu kepala satu ringgit dan kita dapat lima teh jadi beg tu namanya murabahah ijarah min itu dibuat dipraktik oleh ramai orang di Kuala Lumpur dia sewa rumah dia sewa bilik kepada kawan-kawan pula dah ada jangan rosak sudahlah kan? Tapi mana dia dia dia pandai acah. Ha, Baru itu yang seterusnya. Ha, ijarah dia satu benar, satu satu orang kata apa? Ruang untuk mencari duit. sebab kita boleh tak awak kita jadi ajir. Kita sewakan dia kita sebagai apa? Tukang kebun, pembersih rumah. Dengan kita belajar fikrah ijarah ni dalam muamalat, kita boleh menghasilkan pelbagai pekerjaan yang cukup luas. Nilai rumah orang kaya, tengok rumput panjang eh, tak terbas eh, kan? saya boleh dapat. Pujung minggu, dia orang putih dia buat itu, Dia telefon, dia tengok umur-umur orang tu Dia tengok, dia cek, dia cek. Dia Ada pinggang mangkuk yang tak basuh, dia pinggir basuh Keluar pekerjaan saya punya kita Tak, tak mau kerja belakang, malah Kita nak dapat uang dengan ringan Uang tak mahu buat Tak nak sijil Sijil je cikgu je doktor Ecik sangat, kita Orang kata apa, kita punya Renu kita tu dipanggil panggil, kita terbatas mana boleh kita nak tampung semua sudah? Nak salah kerajaan tak boleh? Hakikat Tukar kerajaan macam tu juga Mainlah sejuta kerajaan yang paling lagi pun Dunia kita macam tu Mana Malaikat pegang lah ha? ha? Bangunan boleh buat besar mana? Tak kena pejabat seluas-luasnya untuk semua orang eh, Sebab tu sistem kemeheran ijarah ni Sistem kita kemeheran diri so, Kita boleh menjadik Dengan menggunakan sistem Hajil Musyitarab Sebagai kita ni, sebagai orang yang disewa dan boleh buat untuk ramai orang Kita boleh jadi tukang jek kepada sifulan, sifulan, sifulan, sifulan Catering, kita jadi ajil kepada semua orang Orang ni katering, katering, katering Katering dapat sebulan, empat kali cukup lah Yang masak satu-satu orang, dua orang Oh, boleh. lah Dua benar hari ni fikir nak buat apa ha, Perancangan pula Jadi kita, kita tak ada pindah tu pindah kita semua, pindah eksklusif Ini isyukal dia kalau kita belajak daripada barat depa kejar sampai cuci apa potong rumput lah, pun dia mau orang dapat duit kalau 10 10 rumah dia dapat sehari dapat 300 Tak buat juga cerita tak apa inilah masalah kita satu sebab itu dalam majalah solusi Melayu malas kenapa Melayu malas <coughs> Melayu, China orang Melayu Cina bagi tahu Melayu nak pijak kita tak faham orang Cina lah. Bukan Melayu Melayulah wakada hunya washtiratu huduril aywadin fil muawadatin mim ba bab at kita letak syarat duit dengan barang dalam jual beli juga takmilah maknanya saya bila jual tak usahnya hak la ni juga saya tak faham mereka kat abah di bawiyahlah kita dah angkat dah tapi duit mungkin bagi esok atau bagilah ni barang bagi kemudian macam bai'u salah ataupun kita berhutang barang ambil dulu duit kemudian semua tak kemilan Sebab tu kita sekarang ni bank kita utamakan pemilikan Equity tu Kemudian, barang tak ada untuk kira lah, Kita ada sahabat, kita jual kepada ya, Takkan bank nak pergi beli, beli store pula Genur bank nak bawa store pun Orang mereka tahu, store penuh, pening, tak, tak pernah Lain-lain buat jualan gudang Jualan gudang pun tak habis juga lain, -lain tak tahu apa Jualan tak ada gudang lah Lain-lain kita tengok sekarang ni pembeli pembeli hatta di pasar malam pemburu no sebab orang dah tak ada duit dah hmm. adapun dia pun berjaga-jaga dan seumpama dengan dia kita perlu tengok dari segi sudut apa nama dia maqasid syara'iyyah fi Islam macam mana dia? dengan menggunakan qawaid yang kita ada ni untuk membantu dengan penurunan kehidupan kita ini masuk kajian kalau saya nak galakkan Gerakan GDP tu, dia mesti kurangkan cukai Dia banyakkan Sokongan Dari sudut, apa ada subsidi dan sebagainya Tapi nampak Cukai-cukai, sokongan -cukai, cukai -cukai, cukai -cukai, <tuh> lah Saya nak nak tahu Pakai bayar pun sangat, tul pun banyak Jadi <tuh> kita pun tak tahu Sampai hari-hari bayar jadi, mangli lah orang kata Bayar, tak apa Biar Campur dengan saman ni, apa semua tu kan? Penuh, kita banyak hutang Banyak hutang pada ni. Tapi kalau mati, tak payah ya, banyak ah, halal tu Sebab uktar tu, dia bersebab Dia, dia, dia tak mati lah ya. Takkanlah poli nak buat uktar saman Sampai ke kubur Dia terhenti kat di situ je ya. Dosa, tengok nanti di akhirat macam mana Kata-kata, <tuh>, kita tak tahu kan ya. Taib وَلَمَّا كَانَ ذَٰرِكَ مُمْكِنَنْ فِي بَيْلْ عَيَنْ مِنَ رَيْعَ عَصْرٍ muni'amin bai'il ma'dun apabila kita katakan benda yang duit dengan barang ni mudah tapi kalau dalam perbankan susah maka kita diharamkan apa bayar ul ma'dun barang tak ada ini panggil futuristik bayar apa future bayar ul mustaqbal sebab ini duit tak ada barang tak ada banyak kepada qibah gamble suap suap suap semua hanya melalui poin je. point dah. Itu yang berlaku pada big quest tu. Big quest ni tak haram tapi amaliah tu amalan ni buat tu baik bagi gambler. Kalau lepa 5 juta ya 7 juta. Kalau ya? tak kuat dia tak strong dia tak. Strong. Apa point dia? Ya? So muni al bain ma'dud. Bahasa dia tidak ada skill. Tak ada jamin dia tu seperti so, kita ada ada jaminan ada ganti rugi ada macam-macam yang syariat letakkan untuk wah, menjamin. hak wahalika wa fil ijarah mumtani' a. tak boleh illa fi bay' salah bay' salah boleh wahalika wa, wa, wa fil ijarah mumtani' a. begitu dia ijarah rumah tak ada kita nak sewa tak boleh begitu ada barang ta'tiratu wujud almanafi' fiha wa hudurha yasuddu bab almuamalat biha kalau kita letakkan syarat semua benda kena ada macam ni banyak orang salam buit ada berilah barang macam itu tempoh ha? kita sekarang ni uh, nak tiket kepada bank kita bayar ya, lah. ya, kita banyak kita banyak kita banyak kalau kita kredit bayar lah tu kredit dia dia potong lah kita banyak kita banyak sekarang setahun lah kalau kita haramkan benda yang menjadi tak ada apa sebab dia itu dia running. Macam banklah. Bank walaupun dia bagi pinjam dekat orang Haji, dahnya Mungkin duit saya tu. Dia, dia memberi loan daripada loan dan senang. Itu kecanggihan zaman moden. Tapi kita tak bank, dunia hancur negara tu hancur tak dapat. Bank. bank boleh hidup tanpa negara tapi negara tak boleh hidup tanpa bank. Siapa nak pergi final kita, nak pergi rumah RM100,000, RM200,000 Alun dia beri banyak mana Alun Siapa pun dah utang Alun? Ha, kalau kita tengok artis-artis, 4 artis-artis, utang Alun Orang politik utang Alun, macam-macam Tapi tak banyak mana Alun boleh bagi Kemudian dia punya kiraan, interest dia hari-hari naik kita ni kita berdasarkan dipanggil keseimbangan di antara pemberian loan dan juga apa Jadi kita seimbang, kita pun ada rugi sedikit ada untung jadi kita tengah-tengah. The loan bahaya dia tu dia dengan pukul dengan sim, semua adalah tu. Bank tak ada boleh-boleh bankruptkan kita lah, ya. tak ada nak pukul ni. Nampaknya pun ya Nampak punya bank. Gara tak ada dia pun dia pi bank ah. Oh, ini di antara tarab wajib ente takleh datang wal ijaratu muhtajun ilaiha ijarah so, ijarah masa haih ya? tak asas siapa sewa rumah Lani, sewa tanah sewa kereta la ni orang sewa kereta kaya tapi ikut orang ada semua orang di bawah tak kaya lah <todul> macam-macam tu, tu nama nak mone mereka wa illam yahdulil iwad walaupun tak tidak, dia disahkan walaupun pembayaran belum ada lagi. Okey. ataupun barang belum ada lagi kita bayar ni eh, kita tak ada esok boleh dapat. Tiket terbang, tiket bas tu kita boleh kena tunggu lepas ke depan. Itu dipanggil apa? Al ijarah fi zimmah. Sama dengan bai' us salam, bai' us salam barang. Okay. ni ijarah kita sewa fi zimmah. Aulabiya <tuk> ada tak ada insyaallah. Okay wa mithlu jarin fi i'tilak ala al-aurat li mubadah wal mudawa'a begitu juga benda ni berlaku jarin benda yang sama Kiah yang sama kita pi tengok aurat tujuan yang pertama untuk mubadah ini am um, hamba saya ni takut takut ada syaitan kita nak biar hamba saya kita boleh bersentuh kan dia saya ni dan dulu be tu ada cacat dah. Yang kedua untuk rawatan. untuk rawatan tu. Kita ni lah. nak bergaduh kat hospital noh anaklah doktor lelaki pun perempuan semua. Ui marah hospital ni kalau doktor laki check orang ah, isteri dia. dia. Dia kena tahu itu mizan dia rawatan. Doktor tak sempat nak syawat lah dia, dia mizan dia dia jawatannya ada tempat dia. Kalau kedok tu tak betul je lah beranak ni bukan ada syawet, poh, keluar darah, poh muka. Nak nak syawet kat mana? ni kita ni kena picak je lah sikit. Aku, Allah, kena rap jauh doktor tu, dia tengok arak, bila asal tulis. Kalau kita je doktor pun, kita tak gampang tengok kan. Kotor. Bukan mizah dia tengok backup pimpian ni apa tu, pimpian kunuri. Dia tulis lah. Ni, dia kena sakit siapa mahu. Look so, git kita dekat kerajaan tu boleh tengok aurat kenapa mudah ah oh dekat hospital ni bergaduh pasal apa ni doktor lelaki bang gali tu <guluh> sini ya tengok timizan jadi eh, sedangkan benda tu untuk rawatan tengok Rasulullah hantar isteri dia berbekam membekam orang lelaki tu, tu baru bekam bila bekam ni mesti tengok rambut bekam ni kira paling rendah lah sejenis walaupun tak dinamakan sejenis tapi kau sejenis lah tu Allah. Itu Ito riyuh sekampung. Jadi itu di antara problem kita. Wa qadzariq al-jihadu ma'awulatil jur. Iaitu kita berjihad berperang bersama dengan pemimpin yang jahat. Al-Jawri orang yang pemimpin yang jahat. Dia jahat dia dengan Tuhan lah. Lagi dia tidak ambil hantar rakyat lah. Dia yang minum harak. itu pemimpin juru kuat minum harak. Pemimpin kita tu minum kuat minum harak. Kita tapi soal tapi kita tak boleh jadikan itu isu sebab kita nak ampa kuasa. Depa stres minum arak. Tapi tak kena cara tu. Kalau minum arak kita pun nak minum juga tapi tukar sebut berkatlah. Hilang dah Boleh ambil 10 botol aje mu salah Minum-minum pukul minum-minum pukul ustaz Tak eh. Tapi itu alasan depa. Qala al ulama bi Sebab itu kalau ada pemimpin yang jahat tapi dia bagus. Amin pemimpin yang jahat sebab dia boleh urus dengan, dia boleh urus tentera dan seumpama dengan dia ambil orang baik dia berzikir tak boleh sirak jadi ini diantara mizan pemimpin tak dilihat kepada terlampau takwa <coughs> kalau takwa lebih baik tapi kan kita nak cari zaman sekarang ni susah siapa yang bertakwa betul-betul takwa kita ni boleh elok dahlah maksudnya hari ni takwa esok tak tahu lagi Suka kita kita kena intiprah kita zaman sekarang intiprah diri kita tak ada siapa yang sempurna. Saya tak sempurna. Tonton boleh tengok mungkin contohnya nanti ustaz-ustaz pun berkesalahan. Tak, tak ada apa pun. Tapi bila kita berkesalahan kita tak mahu dah hantar orang tu. Kita tak ada tak ada dah kita hanya menengok. Ni kita habis dipanggil apa? Bunuh apa? Tak karakter lajak habis orang tu. Kita kita tahu bila kita hantar karakter dia kita pula kena tanggung dia apa? Dia minta sedekah, kena bagi pula Dia rogi oh, membunuh karakter orang ni Lepas kita perbetulkan karakter ni Umar ibarat krip Umar sistem ni barat buat supaya kita ni bunuh karakter orang Musuh ke mana pun, musuh politik lah Tapi buh bu, sampai hilang tu Kita bergaduh macam orang tu-orang tu, -tu aja dulu kerana Sekarang kera adik-beradik Bukan kerana isu agama Jadi ini dia iskaliah-iskaliah iskaliah yang Sebab tu pemimpin yang fasik Kita kena tengok darajat fasik dia macam mana kenapa perang dengan pemimpin jahat di mana nak malam malam nak Siapa kita dia punya tentu tentu nah, berlaku di zaman dulu qala malikun law turika zalika lakana dhararan ala muslimin kalau kita punya pegang ada kisah pemimpin baik dah baik akan mendatangkan bala kepada orang Islam lakana dhararan ala muslimin kita boleh tengok depan mata kita Itu siapa dia Irak kita duk sangka Sadar Hussein ni jahat gila, memang jahat gila pun Tetapi bila dia tak ada, lagi teruk Kita sekarang ni berhadapan dengan dipanggil zaman, tak tahu siapa betul Semua orang question nah, Kalau aku nak kata, tujuh keturunan aku, kumpulan ni lah Jadi kita nak keluar daripada keturunan tu, tu, tu, tu, tu. macam orang dulu sebut Uh, wajib tak alam uh, apa nak, aku tengok puak aku dulu macam aku macam ni pusat pertama jadi ustaz lagi takut nak kata puak tak kata macam saya harus saya katalah nak cakap politik, dia pun kata ustaz cakap politik tak cakap, dia pun kata ustaz ni haid dan nifas jadi sebenarnya mm -hmm. <laughs> bila ustaz cakap, mesti ada, ada salah betul? salah tak apa lah. tapi, kita bagi dia cakap tu, okey okay, lah dia mau cakap, daripada dia tak cakap langsung jadi kita tak boleh expect, <coughs> orang cakap ni <nebitisme>, betul semua <coughs> Ishtihad daripada Bashar Jadi yang berlaku pada Syekh Karadzawi Bila cakap politik, orang marah dia Bila tak cakap, kata ni orang oh, ni lah ulama' Ha'ni fahni fahni fahni Apa Jadi kata Rasul ni, apa yang sebenarnya masyarakat nak daripada ulama' Dia nak jadi apa? Ini ishqah dia, eh maqasib menunjukkan daripada Faljihadu daruriun, wal walifihi daruri wali penting, pemimpin penting, jihad penting wal'adalah fihi mukallimatun lindarurah, tapi adalah dia penyempurnah je macam saat ni TPM kita orang perempuan nasibit tak ada orang perempuan tu mungkin yalah, dulu kalau zaman 98 isu orang perempuan jadi perempuan rakyat ni baru teruk uih ada macam-macam muzakarah besar, tambah nak timbalan Perdana Menteri lagi besar, tapi tengok sekarang ni ok lah ya. Tak, ulama' semua tak kata apa nah, Jadi itu antara menunjukkan bahasanya Wakat uh, menunjukkan bahasanya Dia diterima oleh masyarakat Islam di Malaysia Orang perempuan boleh jadi TPS Kalau eh? tak boleh jadi daripada awal kali Mesti eh, Orang yang kuat agama ni bantah Mereka pun tengok daripada Ambil oleh kita teruk, ambil orang perempuan okay, okay. Walaupun ada kelemahan Tak ada, pada saya sempurna tapi ala akwal dia dapat menginginkan bebanan Dapat mengingatkan Jadi kita harap perimpin yang akan datang Dia pun kena bebanan rakyat Bukan payah mana Bukan payah mana nak bebanan rakyat Apabila mereka betul-betul eh, jujur Tapi tengok gaji semua tinggi-tinggi Itu yang saya tak puas hati Tak, tak yang makasih lah sah Kita gaji tak naik Tentang kelahan gaji Menteri 80 ribu dah 80 pun tak guna apa orang dah Sebab mereka free hari-hari Rock tap furli, telefon furli, kapal terbang diskaun, kereta api free. Pada setiap waktu ada kereta api punya kad tu Yang kita tu ambil nampak wangit tu Dia pun bilik ada katik tu, furli Handphone furli Kita yang teruk lah, oh. makan pom tak tahu Jaji tak niat lama lah Ceramah pun banyak sikit Di mana, man? Yang dia banyak tinggi, artis Siti Nur Halizah, 60,000, kita pun tak kisah, main abis, main pun. Tapi, aduh, nampak? Bipi semua, teringat. Yang ni yang kita nampak, tak, tak bagus seimbang. Tapi pendahat, pendahat tu bagus lah. Tapi kita tengok, dia berkena keurangan. Boleh tiga peribu, sudah lah. Buat apa, empat-dua peribu. Tiga peribu, cukup lah. Hari-hari orang jambu makan, free lah. Baik. Wal-adah lah. Wal-mukammil okay. idha'adalil asli bil-ibtali lam yuk tapi kita tu kira ada, ada lah ni sampai membawa kepada jihad pun tak ada. Apa pun tak ada. Ah tak kena. Selatu so, orang yang mengaji fiqh tanpa maqasid akan berlaku kecedatan. Orang yang mengaji maqasid tanpa fiqh akan berlaku kecedatan. Dia, dia dia mesti dua pihak. Dia macam orang perempuan dah tak mau laki. Boh ada jenis-jenis tu Aku tak kontrol laki. Hmm tipu je malam-malam nak banjal peluklah. Tapi dia sebab ego dia tinggi. Lawan. Mana Tuhan buat fitrah? Orang perempuan mesti suka Dia Orang laki suka berperempuan tiba, -tiba kita menafikan ajak, min ajak ibi dunia Benda fitrah Cuma lah belajar psikologi semua Kenali insan Ikhra insan Insan ni apa dia? Dia ada waris. Dia ada Dia ada desire Dia ada dipanggil apa? Uh, asyia uh, Awatif Emosi Lampak, makan kerana dia rindukan seseorang kerana manusia ni tak ada pasangan dia rindu apun cari apa jadi belah kucing belah kucing tak selesai kot beberapa memang buat tak kawin belah kucing belah kucing sebab dia nak penuhi orang dia tak kenal lagi apa sebenarnya dia, dia cari orang yang dicarikan seorang ni tu je tiba-tiba anak kawin tak boleh lah hmm, tak lah berzikir lah lah walidah adikah Ja al-amru bil jihad ma'a jawri 'ala Itu datang hadis yang suruh berperang bersama dengan pemimpin jahat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'a min al-amri bisalah khalfa ulatil su. Ini juga datang ara daripada nabi sembahyang di belakang pemimpin imam-imam yang jahat. Ada hadis dhaif sallu khalfa kulli barlin wa fajirin. Dan ini tapi walaupun dhaif tapi para sahabat sembahyang di belakang Hajar Saqofi ini, ini kan ijmak sahabat. فَإِنَّ فِي ذَرِكَ تَرْكَ سُنَّةِ الْجَمَعَةِ kalau kita duduk tu, imam ada, tak sebanyak jemaah tu baik, seimam ni, sokok tak sebanyak jemaah juga dudukkan imam yang sokok imam yang sokok, bagaimana dia, kita janji kita dapat pahala jemaah وَالْجَمَعَةِ مِنْ شَعَيْرِ الدِّنِ الْمَطْلُبَ sebenarnya jemaah ni, syiar agama yang ditentu orang perempuan ke Nabi, ya, sama sekarang orang perempuan, tak berapa sesuai yang main di rumah yang, yang mampu keluar Sebab dia keluar daripada pergi sampai maghrib main sembahyang dalam bilik. Pening bola. Orang dulu yang suruh orang pupas sembahyang di rumah ni, dia memang tak keluar. Peja pun duduk di rumah. Dia bila nak keluar saja di kontrak. Nak keluar boleh tak boleh. Lah ni kita orang pupas sembahyang keluar. Jadi nak bincang kat mana takde pergi masjid Dia tak masuk dia punya apa dia orang kata apa dia keseimbangan dia tak kena. jalurannya dia lari. Orang dulu bincang Orang perempuan ke masjid-masjid ni Boleh pi tak pi Sebab mereka tak keluar Jadi bila keluar ni Dia lah Boleh tak boleh Lah ni daripada pagi keluar Lepas tu pergi 3 hari lah Tak boleh rumah Ya semua macam tu Tiba-tiba mas -masjid, eh, masjid Tak boleh Kami disunatkan di rumah Apakah pemikiran orang Islam Sampai Tera Tuan eh? Dia pergi sampai ke London Masjid mayang Mayang di dalam bilik sedangkan mahajid, Tuhan bagi kelebihan disebut dalam Quran, dalam hadith habis punya fadilat Kita tambah satu hadis yang disebut orang perempuan dalam bilik terlebih dahulu Hadis tu ada maksud dia bukan membatalkan asru, asru. dia tidak membatalkan asru jemaah yang besar Itu kita tohi batal tu habis orang perempuan tak interview orang perempuan ramai yang tak daftar khairat surau kamu daftar tak? tak daftar kan? confirm tak daftar ni dia penikmati susah datang lama sebab kita di antara Sunnah Mu'akadah ni kita pergi daftar, bayar apa khairat dekat masjid, jadi 5 wangit dah setahun Namun kita rekod mati, semua surau kita lah urus Malingan kita bagi tempat yang kita tak matilah Kita tak tahu mati doa negara, kita tak tahu ayah Azabilah Tapi makna dia kita diuruskan jenazah, dan bayaran Lepas dapat duit lansam, pergi 1000 wangit, 1200 tengok surah masjid tu Belilah guna tu buat tahlil Berapa ramai orang tak tahu kelebihan tu Masjid dia tak buat promosi dia bukan meniaga, jadi Siapa pergi majlis lalu dia tahulah benda tu Lima pulangis tau. Dapat kelebihan Bila kita mati, buat pergi hospital kontak surau tu sebab mereka ada senarai semua yang mendaftar. Oh, tak daftar juga Tak tahu kenapa siapa Cuma bayangkan kalau mati dekat apartmen, lagi susah nak angkut Jadi macam cerita Tanah kubak Indonesia, semua terbah. Tanah kubak mula you, muka biru tak ada kubak Indonesia, terbang semua Tengah usul terbang masuk dalam tempat buat simen tu Ada juga terbang-terbang masuk dalam simen punya <tuh>, Berpusing mayat tu Selawut, jadi kita tengok zaman sekarang ni Dia tak sesuai ada mandi jenazah di rumah Sebab rumah kita bukan zaman orang kampung Ada bilik ayat besar Kita ada <tuh>. di apartment Masuk apa-apa pemandi, -apa -apa tak boleh masuk mayat Masuk mayat, orang mandi tak boleh masuk kecik atau rumah double story macam tu bukan besar mana macam tu tak masuk oh kampung kita dulu tu dia bila boleh ya, bila ah ha, tu boleh sembang ni tu, tu punya luas jadi <gulah> dia ayak rumah anak tu luas kat kampung lah, lah, tak lah. kita kena bagi wasiat kat surau berarti lah. surau selesai semua tak apa nak tengok boleh rumah depan mandi tak apa boleh rumah dan seharian di antara benda yang menjadi satu sefarduh hifaya itu sistem khairat di masjid Orang dah kena daftar. Sebab dia memudahkan apa urusan. Tanah dah ada dah. Beri daftar, tanah kita insya Allah terjamin. Tak buat juga sebab apa? Makruh orang perempuan pergi mahjid. Cukup. Kita Hilang maqasid dalam kehidupan kita. Dalam mahjid lah, yang lain semua ada maqasid. Wal'adalah mukammilatun li dhalikal matruq. Wal'adalah mukammilah saja. Orang perempuan sembayan di rumah tu, mukammilah. Dia masjid dia dapat ilmu dia dapat fadilat yang tak ada ada dia. Ini bagi orang perempuan yang tidak ada, ada anak lah dah dah. Tak apa. Dah pi lah sebelah sekali. Ha, boleh kurang. Wala <tukaus> tidak akan batal usul syariat dengan ada dengan dengan tidak adanya takmilah. Takmilah tidak akan boleh membatalkan asl. Jadi semua benda yang membatalkan asl itu bukan takmilah. Itu mesti asl juga. Jadi elah. Huh? kita paham sikit. Wa minhu itmamul arkan fi solati mukammil lil daruratiha. Begitulah menyempurnakan rukun. Itu tammatninah, dia menyempurnakan kepada darurat, darurat dia. Itu rukun semayang Fa idza adda talabu ila alla tusalla kal marid. benda tu membawa kepada tak semayang seperti orang sakit. Wal qadir ghairul qadir tak boleh nak bangun. Saqatan mukammil. Yang berdiri tu dia rukun tapi kedudukan bukan daruriyat, dia adalah tahsinah. Sembayang tu doruri. Tapi berdiri tu mukamil. Dalam sembayang tu dah ada semua dah. Boruyat, hajiat, mukamil. Bila dia tak boleh berdiri, tak kena tak sembayang. Saya. Macam banyak di hospital. Tangan dia balut. Tiga bulan tak sembayang. <tuh> semua konsep khalal pada ayah ni. Tak, itu hanya mukamil. Ha? Mukamil. Saqatal mukamil. kana fi itbami harajun. <tuh> Bukan ada berbanding untuk menyempurnakan sembahyang Irtafa'al harat Sana kita pakai bag plastik tu Takkan tak sembahyang? Semayang lah Masalah kawdoh tak kawdoh Itu syufuruk Semayang tu Kita kira kalau nanti bagi tak kawdoh Semua Ramai orang pakai bag plastik najir tu tak sembah Kita selesai tu Dalam otak kita sembahyang sembahyang. Ada masalah tu kira-kira Bagi sembahyang Tak sah kita kira yang tu Tapi yang penting jangan Ada waktu kosong tu tak sembahyang tapi ramai di hospital, mereka hospital terlihat, yang ada yang buat besar ibadat, oh hampir 60% ke atas tak saya. Sempat lipa jahir dah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. O ala hasbi ma'au saat hurusoh. Dia sembaya dalam ikut apa yang diluar si hurusoh. Hurusoh dalam kau banyak tak boleh berdiri duduk duduk bangkit bangkit tidok tak boleh tidok main apa toh. Ini tak dah tak, tak dah sakit main hati lah. Orang kumat, dia mata tak ada tapi dia wangi, dia sedap Dia semayang dengan hati dia. So hati dia tasawur Hati dia yang bayangkan dia beri-ri, rupa Dalam Lepas sekarang ni, sihat dan afiat, tapi semayang dengan hati Haa, itu istilah dia Wa boleh baca dua Sitri ibrahim, satu-dua pun boleh Sitri al-awrah, satu-dua awrah, awrah. Min babi mahasinus salah Kita dah bincang tadi Dia adalah, adalah mahasinus salah dia kalau ditulibah al alaq la ta'azzara adauha kalau kita minta hutut arat ni sepanjang waktu al itlaq tak kira waktu senang susah baju tak ada apa tak ada apa yang akan berlaku la taazzara adauha akan tidak berlakunya yang sembahyang ala man satiran bagi dia tidak ada pakaian macam perempuan nak makna tu dengar sembahyang tak puas tak sembahyang kena qada selepas dia tamat dia Tengok perkara daun puak ada rupa dia punya tempat mandi haid ni suntik dekat akhir sangat. Tapi kalau yang sakit wala tak apa ada sentingat sembahyang tapi kena qada. Kalau kita ada ubat, tak ada buat tak qada lama-lama lartafah. Maka terangkatlah sembahyang. So, kita tak membatalkan sembahyang. Sebab tu jamak takdim dia tidak boleh sembahyang kita sembahyang itu cuma di takdim atau di taakhirkan. Mala yaudu bil qol bukan maksud dia membatalkan, menghilangkan tetap ada zuhaq tetap ada hasar tapi cuma dijamakkan. nampak masalah -kan. so, orang sekarang ni apa yang bertambah jama' bertambah apa yang bertambah jadi ini yang ni satu masalah nampak lah macam mana Syahatubi bincang haluh ya siapa tak dapat haluh ya ke tak nampak apa ataupun kagum dengan buku orang, ha? orang oh, dulu apa ini apa nampak? aba banyak apa eh ya? ibarat ibarat sebab sejak ibarat dia adalah ilmu bukan macam kita ni mau apa tu boleh ilmu ni ila ashiya min hadal qabil sampai lah benda-benda yang lain fi syariati tafuqul hasra terlalu banyak sangat tak boleh nak sukat tafuqul hasra sebab tak boleh kita nak sukat tak boleh nak bilang sebab tafuqul hasra tak boleh bilang Kulluha jarin ala hadal uslub. Semuanya berjaya di atas uslub. Itu menjaga aslun. jangan sampai kita tertinggal aslun. Wanzur ila maqala fi kitab al-mustazhari fil imam. Nama kitab dia al-mustazhari. Ataupun mustazfah yang sebenarnya. Dia bincang tentang masalah imam dalam al-masalim bersalah. Alladhi lam yastajak syuratul imam wa'hamil alayna za'iru. Yang mana tak cukup mustahid tapi sah jadi imam. Dulu semua mesti letak syarat mustahid. Mana ada mustahid zaman sekarang? Ulama pun tak mucit. Dia dah harap pada pemimpin. Maka wahmil alaihi nazairah bawalah benda ini dalam kias dalam semua perkara. Sembah yang kahwin. Tak cari suami soleh dan tahajud tak kahwin. Ini sebab yang kalau suami itu kan okey isap okok itu okey. Jadi dia bagi nafah. Tidak pun puas kan? Dia letak syarat kekadang. Okokok ke, berceraan. Dia tak faham makhluk tu Sebab uh, Yang penting kahwin ni bukan okok, bukan Semayang Yang penting, nafkah tu Rumah tempat nafkah Semayang tak, tak berkat lah. kita tak minyak pasal berkat Kita minyak pasal dulu hak tu Kalau kata kita kira orang kapiak tak, tak ada kahwin sebab mereka Tak ada keberkatan tu, tapi mereka kahwin di atas Asap ni tak tu Lepas kalau ada Umar, oh Encik ya sembahyang yang orang kaya, ambil orang kaya tu Anak tu dia selamat hmm. Amin Umar tak selamat lagi Malas saja, mampu Jadi kita tegak ni dulu Kalau rasa pun jangan sangat lunak ni Masya Allah Nanti kita akan sambung kait dah yang keempat Panjang saya dia Alhamdulillah Saya rasa ni pun dah sebelum muka surat Kalau tuan-tuan ulang, kaji Masya Allah Kitab ni kita ambil daripada Asrul Maktasib Bukan kita ambil daripada Kitab Muda Kitab Muda dah hurai dah Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nambat lagi, no? Ada tiga hati untuk surat Habis-habis meninggal dunia kata. Tak puanlah, paling kurang kita ah, Kita belajar Kita tak belajar Tak ni tak sesuai dia terjemah Tapi kita ada buat lah kan? apa ke? eh eh dia apa? Kan dia apa? eh buat terjemahan? jangan tak dalam grup tu? ada lah, jangan tu? dia terjemah, tak, dia terjemah tak? ikut ah ha, siri ikut siri. Hmm. oh kalau terjemah yang ni, pening balah, orang pening terjemah pun pening. <laughs> tak gemar mahu. Terjemuh dia tak, "Oh, ini masa terima." Baik kita mengajar orang tu. Sebab terjemuh dia kelari maksud. Sebab sebab dia ada maksud yang benda. Bahasa Melayu tak ada maksud tu. Kalau dia baca dia lari habis maknanya. Boleh terjemah terus 20 tahun insya Allah. Sampai kita dapat term-term yang kuat. Itu pun kita tak punya terjemah, kita punya adaptasi Macam mana Imam dia, Daud Fatah dia buat adaptasi Ahya Dalam kitab Sairus Shadiki Sairus Shadiki adalah adaptasi daripada Ahya ul-Mudir Dia tak terjemah, terjemah takkan sampai maksud Jadi dia buat adaptasi Ada dua jenis Alimun ni tak ada kalut Dia kaulan saki lah Siapa belajar hari ni nak alim, dia hilang oh. tu 10-20 tahun, kira. Oh lama sat Kita yang cepat tu industri. Kita kena belajar ilmu industri. Tapi untuk banyak ilmu ni tak boleh cepat. Dah kita se sebelah-sebelahnya. Belum dah 10 orang soalan Kalau tuan hafal ni insya Allah, duduk dalam. Dalam kalangan barzah. Okay, kita buka soalan, siapa soalan? Oh, Ustaz. Dah silakan. Okey. Isu apa yang dasarkan isu uh, Amal Makrifat Nabi? Itu? Apa sahaja yang tidak ada taksi juga untuk nak ikutnya di sebuah tempat langkis ramai. dia ada dalam taksi dia ada taksi? Dia maksud dalam uh, dia boleh taksi niat sampai kepada haji. Kalau perhatikan sahaja ni isu apa banyak? Ah. Sbrm, apa tu isu apa? Isbu ni adalah apa, kumpulan yang dia di di Atlantic kajian untuk selia. Bila harga barang naik dia pi kontrol. saya kat sini di bawah pemerintah. Kalau apa benda tak elok dia pi check. Kalau benda tu kena buat dia suruh buat. So apa unit kajian yang dilantik untuk menyelia firma, akauntan hisbah. Oh, Sama so, tu hisbah. Ha, apa? Kalau ada unit hisbah. Orang check sedi. Unit review. Memotasi tu macam mana? Macam mana nak mutasi sendiri? Syarat dia, dia pakai dalam binah apa? Kalau dia kena sedia apa tu? Dulu letak syaratnya, ayakuna'aliman bi-fiqh islami apa-apa Tapi sekarang kena upgrade lah. Sebab ada benda yang, yang berkaitan dengan, contohnya unit Hizbah dalam uh, penerbangan. Dia mesti, siapa yang nak Yang nak selia engineer-engineer yang. Sebab kalau terbang, terempah. Dia sebagai engineer. Kadang-kadang, biar di apa, apa lain eh, like, uh, Indonesia tu kecuaian Banyak mesti ada yang memantau hatta ulama ada unit hisbah sekarang yang memantau saris di atas satu semari dia, dia macam kita buat assessment saya bagi markah kepada kawan saya bawa pun tak do nak dekat kau saya beri markah pula sebab kita dalam syarikat kertas siapa mengumpul siapa tidur sama oh <laughs> masing-masing assessment dah biasa rasialah itu untuk nilai jadi bagi empat ni Babi tu tunjuk, saya jujur. Begini atau isbah ni luas lah. Dia benda istihadu. Tak dia tunjuk ya macam zaman Omak. Cakap susuk. Jelantik musibah. Apa? Apa? Tepat hari dan supama. Alam alam apa kuliah? Yang mukhmin tu masyarakat tu ada. Masa boleh baca kitab, turuk, hakimiah. Minit aja pun kita isbah. Hanya kita isbah. Al-Ahqar Muslutaniah Abu Ya'la Al-Mawrdi Abu Ya'la Al-Hambali ya buat Al-Ahqar -Mawr, Al Al Al Al ya, Al Hampir sama je ya. Tak ada siapa yang ambil Tapi ya, Imam Mawrdi lebih asli Ini dia antara Tapi sekarang ni kita Kena gabung lah Anasir lama Dengan Anasir baru Sebab Wakil yang kita Kita ada badan Kita tak berhajat Kepada Uni Isbah Kami jelur di Mesir ada Pemeram Uni Isbah isbah-bah pula. Ya, tak lah dia isbah. Isbah sangat. Tapi dia mesti seorang Dia luas-luas. Isbah ni masa memantap. Tengok bidah. Banyak bidah agama yang memantap pencaramu. Takut ada ajaran sesat. Ah, isbah. Ah, isbah. Tak itu isbah. Ummi cakap eh, isbah. Tauliah. Cuma keadaan tauliah tu terlalu khas Tu je. Kita setuju anak suci tauliah. Rumah mereka Sebab taulih ada perkataan yang sukasa sultan Jadi dia kena satu-satu negeri Kita dah minta ambil negeri Tapi kena punya satu-satu negeri Apa salahnya Siapa yang dapat satu negeri Okey lah Setelah lah Kalau nah Junuh kita kena sampai taas Lepas ke Sabah Sarawak Betul exam empat belakang kali Apakah benda empat belakang kali Setelah negeri ada exam dia Selangor exam Perangor exam bila exam Tujuh mata dia blame lawyer lo, Tak apalah dia, dia, dia firm Dia firma Buat apa-apa tu Dia ada etika-etika Kita ceramah isu tu juga Apa yang secamah di Melaka Masuk perumpuk Penceramah ni dia ulang Sebulan tu 30 kali Cuba ikut satu ceramah, 1 oh, kali dia ulang ceramah ni Tambah sana maulid Dia follow dia 30 tempat Dia ulang sama eh? Cuma orang apa berbeza tapi kita tak perlu. Tapi kita tengok kebanyakan orang dia ulang benda okay, ya. Jadi Mesti ada pembantah. Orang-orang tu disalah guna apa entahlah. Alahai ah, okey bukan kita dah bulan juga. Jadi bukan salah pada benda tu tapi pelaksanaan itu. Ya. Ada soalan lagi? Pasal. Ya. Dalam dalam kita ya. ambet. Parti ini dan tak ada nak menggunakan sistem yang lebih canggih. Sebab tu orang agama kena istifadah daripada tu. Kita dah nak bincang lagi benar tak masyarakat, masyarakat. Lama sangat kita. Kita boleh bincang tapi jangan lama sangat. Kita mesti ada satu KPI berapa lama kita bincang isu agama. Dan misalnya kita apa kita bincang Isu Isu isu apa? Eh tujuh apa bulan tak ada jawapan ya? kita tidak ada satu form tak ada satu satu tak form tidak kun tadarok yang tak kunza kalau kita ni orang pendapat yang hebat kita mesti ada azimah dalam pendapat pakin bahasa daerah daerah pendapat yang teruk adalah pendapat yang teradud nak buat tak buat tak nak buat tak nak buat tak nak buat tak nak buat tangguh, tahu, bila nak buat tak nak buat tak nak buat buat Allahu. Ni tu. Kita mesti tentera. Kalau gagal, tanggung homo. Hidai eh, tak cukup. Apa nanti? Jadi time ni tak boleh. Nak berbola, depik yak. Pergi timbang boleh pik tak skor dah. Jadi Gol tak? Gol, kalau ada tak gol bukan. Sebab fa inna fasada ra'i antara dada. Bila kita tereddut. Tak susah. Dia macam mana pun akhirnya ada keputusan Cara aslun atau tawabi'ah Daripada asas ataupun tawabi'ah Ada yang ikut lah, memang ada lah keputusan Tapi tak tak power macam tu Jadi kita Orang nak kata-kata tapi, tapi aku dah buat ada lah Dah sepot bola tu Macam mana-mana lah Itu kita dalam keputusan kita Jadi kita mesti ada KPI agama, tapi kita tak kita tak Susun betul-betul ni berapa lama Kalau if tak dia ada KPI lah Isu mudah-mudah hari ni dapat tu isu bank muamalat tiga hari tiga hari jawapan dia takkan lebih -tiga hari. sebab orang nak hmm. berdengar takkan terlalu setahun tertangguh produk tu sebab mustahil agama ni susah agama mesti dijawabkan tiga hari seminggu Agak katalah seminggu contohnya isu politik seminggu sebab itu isu insert ni perlu dibahas bukan oleh orang politik dibahas oleh orang, orang ilmuan. jadi orang ilmuan tengok Sesiologi, semua diperlukan aspek Orang politik, dia terima lah ulul Amri ni kuasa yang dia boleh orang A'bu Ulul Amri tu, dia pelaksana Dia bukan pencipta, dia bukan pencetus. Ulul Amri pencipta, habis dia ikut Sampai, ya Tuan-tuan, Tuan-tuan, Tuan-tuan, tuan ada ha. seruan talifah di mana Jangan betul-betul kerajaan Tengah asli-tuan, negara Untuk bayar ke sini semua alat Ah ha, itu tu fikrah uh, popular je Mereka tu mahbus sah. Jadi depa berhak dapat duit daripada tu Ini taklah bayar Lepas tu jangan mampu di parlimen Mampu banyak tinggi Mampu sikit kita bukik, dia ghorornya Yassin lah Haa, tapi mampu langsung Sidurak pula di parlimen Dia mesti ada macam Tajudin, apa apa Kan, kalau semua sidur, tak salah langsung. Tapi jangan sampai terlalu mampu Macam jendut tu dah kan. Jadi apa nama dia? Jadi apa nama dia perlu sederhana dalam apa-apa. syariah ni dia simple dia dia simple mudah dipraktikkan. Tak ada robot. Taadilan. Semua hak orang dijaga. Di syariah ni yang itu. Sebab itu kita tak perlu nak asing-asing asing. apa. Duit ni unik. Satu tu ya, pusing-pusing lain. Cuma resujud dia penghibah pelaksanaan dia terjaga dekat betul itu, itu, itu yang betul. tak tahu macam. baik ada soalan tak ada apa dah insya-Allah kita bertemu pada bulan depan jadi harap yang kita muafakat ni hafal lah kau tak hafal rugi sebab kitab tu ada belilah eh hmm? kalau hafal yang paling kurang buatlah satu hari sejam hafal dua ba Baik, mohon izin. Ya. Alhamdulillah, uh, terima kasih ketua ulul ustaz. Uh, di sini ada uh, satu unguman. Insya-Allah uh, untuk siri seterusnya pada tarikh depan, 2 Januari. Ah uh, sebulan lagilah uh, Januari dan jemput hadirin untuk uh, menjamu selera di atas. Uh, okay, uh, kita tangguh dengan dengan tasbih kifarah serta salatul. Subhanallah.